Seguim a la sintonia del matinal de Ràdio Palafrugell i us volem parlar ara d'una xerrada que hi haurà en el dia d'avui a partir d'un quart de d'avui del vespre a la sala d'actes del Museu de la Pesca de Palamós. És la xerrada anomenada el Corall Vermell de la Mediterrània. Està en perill, que pots fer per protegir-lo? En parlem amb l'Isabel Ruiza, que és l'amics de les Illes Formigues. Isabel, bon dia, benvinguda.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 i uh, és una cosa que la majoria de les persones doncs, uh, no hi estem d'acord. No? Uh, S'ha de protegir una espècie a punt de distingir. Mm. Ho uh, emmarqueu dins uh, aquestes uh, finalitats de conscienciació mediambiental per a la protecció del coral vermell a casa nostra, veritat, això? Exacte. Nosaltres fem uh, conscienciació mediambiental uh, i ens centrem principalment en la nostra costa i agafem les Illes Formigues una mica uh, com a emblema de... De la, de la Costa Brava, no? I, a més a més, en, en aquest cas, doncs, coincideix, perquè quan que està amb aigues exteriors, coincideix que en aquesta zona, doncs, es pot pescar a Corall Vermell. I ara ja trobem que eh, fins a 30 metres eh, no, queda, no queda res. I amb aquest temps que han donat eh, les llicències, doncs, eh, el poc que hi havia, doncs, eh, ja ha desaparegut. De fet, eh, si no recordo malament, Isabel, va ser una polèmica que es va engegar temps enrere, per la qual ja haurem parlat. Veig que no s'ha solucionat res, doncs.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 La llàstima és cara ara, doncs, amb una franja de 30 metres, que és el que la gent que fa immersió doncs, pot veure, doncs, ja no queda corall eh, per, per, per gaudir-ne. No? I és una llàstima perdre una espècie que, que és eh, natural de, de la nostra zona. Escolta, Isabel, i la gent que ens estigui escoltant ara i que pensi que doncs, a mi que m'importa el coral vermell, si tampoc el veig mai, eh, per, per què és tan necessari, per què és tan bo tenir-lo? Bé, bueno, sobretot perquè eh, és una llàstima perdre un, un, una espècie, no? Eh, si s'extingeix, el, el deixem de tenir. I és un, una zona que era coneguda, a més a més pot ser un atractiu eh, turístic, hi ha gent que ve de immersió, mm, quan, quan les profunditats són més diverses, eh, tenen més color eh, i viuen més espècies, és més atractiva, al final. Si van desapareixent espècies, s'acaba convertint en un desert i trobaràs uns fons que no són, eh, no només per veure'ls, be sinó que pues, eh, no hi haurà diversitat eh, mediambiental i, i llavors eh, et, et quedaràs molt pobre, no? I això perjudica perquè doncs, no renovarà bé l'aire, ens faltaran espècies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 és uh, un expert en la matèria i ell doncs, uh, ens oblidarà els ulls doncs, uh, en què hem de fer per, per protegir el, el, el poc col·leg que ens quedi. Estan uh -huh. malament estem? Sí, sí, realment estem malament. Doncs haurem de fer alguna cosa per uh, intentar solucionar-ho. Esperem que amb aquesta conferència fem un primer pas. Altres uh, coses que estigueu preparant o que hàgiu fet darrerament, uh, Isabel? Sí, Pre bueno, eh, prepararem com cada any, eh, ja us ho explicarem una mica més endavant, la tercera manifestació submarina a les Illes Formigues. Eh, suposo que serà el mes d'agost o aquí més de mes d'agost i, i bueno, ja ho donarem a conèixer. Ara m'has pensar, que no sé si res a amb vosaltres, però hi ha una associació que, que, que ha canviat eh, o que vol canviar un concurs de pesca que feia per un concurs de pesca eh, de fotografia submarina. No sé si ara relaciono temes diversos, però que també és una mena de conscienciació, no? Estem canviant hàbits, ja. Eh, Bé, bueno, és una mica el perfil que nosaltres tenim, no? Nosaltres tam també demanem això. Eh, tot allò que hi de pesca submarina, que podies, doncs, eh matar peixos que són molt grans per fer un, no? un concurs doncs, intentar transformar això doncs, en, en concursos de fotografia perquè per no, és, uh, és molt més sostenible en sí. doncs ens veiem a la conferència d'aquest vespre, gràcies Isabel Ruiz si no vols comentar-nos alguna cosa més amb els nostres oients